Salme 54 Til dirigenten på strenginstrumenter Maskel av David Da sifittene kom in og begynte å si til Saul «Skjuler ikke David seg hos oss?» «Gud, frels meg ved ditt navn, og måtte du føre min sak med din velde. Gud, hør min bønn, lyt til min munns ord. For fremmede har reist seg mot mig og tyranner søker å ta min sjel. De har ikke satt Gud framfor sig. Se, Gud er min hjelper. Jehova er bland dem som støtter min sjel. Han skal gjengjelle mine fiender det onde. Bring dem til tauset i din sannferdighet. Med villighet vil jeg offre til dig. Jeg skal prise ditt navn Jehova, for det er godt. For av en vei trengsel utfrida han meg, og på mine fiender har mitt øye sett.